Мені б не хотілося зараз це вговорювати, може, якось іншим разом. Доїхали до дачі швидко, і тільки коли Максова дев'ятка зупинилась під знайомим парканом, Олів усвідомила, що від жодного разу не спитав він. У неї дороги впевнено доїхав до потрібної ділянки. «Ти часто тут бував?» «Доводилося кілька разів, я ж казав. Ми ж би з твоїм чоловіком збиралися разом заробляти гроші, так що я навіть знаю, де він ховав запасні ключі. Зайшовши на подвір'я, Оля уважно оглянула ділянку. Начебто нічого не змінилося. Ті самі хащі, полишена хата. «Ну що, хазяйка, командуй. Де мангал, я знаю, а де можна знайти сухі дрова?» А звідки ж мені знати? Згадуй, де ще лежить, бо доведеться рубати твої яблуні. Мене Ясик не возив сюди на шашлики. Казав, що їздить на дачу, аби побути на самоті, привезти до ладу думки. Поляна мить посмутніла, але швидко огопталася. Здається, минулого разу, коли ми обшукували будинок, я дров не бачила. Хоча завжди я згадала, начебто у Ілони трохи є. Ходімо, пошукаємо. Вони склали харчі на у вальтанці і, тримаючись за руки, попрямували вже трохи зарослою стежкою на Ілонину ділянку. Зупинившись біля хати, Оля спробувала пригадати, звідки минулого разу Ілона діставала ключі. «Здається, десь тут». Вона навшпиньки спробувала дотягнутись до щілини над дверима, та Макс підхопив її на руки і всадовив собі на плече. Ключі лежали на місці, Оля, вхопивши їх, сплигнула на ганок. «Здається, нам з тобою сьогодні щастить, тільки б мені ті дрова не примарилися». Замість відповіді Макс навалився ззаду, притиснувши її до дверей і грайливо куснув за шию. «Ти така солоденька, як тільки Ясик міг не цінувати такої дівчини!» «Виходить твоя сестра краще за мене? Зачекай, ти мені заважаєш!» Вони знайшли дрова, прихопили кілька поліняк, замкнули хату і рушили до себе. Макс зайнявся вогнищем, а Оля взялася готувати м'яс. «От бачиш, який я в тебе розумник», – усміхнувся Макс, коли вогонь нарешті розгорівся. «Я зараз накидую сюди побільше дрова, а ти, як добра господині, покажеш мені будинок». «Там нема на що дивитись. Розгордія ж такий, що соромно. З меблів один диван. Та ну?» «Наскільки я пам'ятаю, у Ясика там скрізь були дивани і ліжка. Лишився тільки один?» «Цікаво, який саме? Сподіваюся, найзручніший?» Макс підхопив Олю на руки незважаючи на їм ляві пручання, поніс до хати. На наступні півгодини Оля зовсім відключилася від реальності, забувши, що її чоловік займався сексом із своїми дівками на цьому дивані, і його вбили у цій кімнаті. Ще вранці її засмучувала думка про те, що вона кохатиметься тут з Максом, але тепер то було абсолютно несуттєвим порівняно з тим, що вона відчувала. Наразі їй здавалося смішним дитяче відчайдушне переконання, що вона нікого не кохатиме після Ясика. Кохатиме. Та ще й як, бо вже кохає. Макс був такий ніжний, такий досвідчений. І від думки, що він міг так само несамовито кохатися з іншою, Олю охопила незнайома їй досі ненависть до всіх жінок на світі. Він має бути тільки її, виключно її чоловіком, бо з ним їй так добре, як не було ні з ким досі.